ndërsa nuk i referohet fjallët e Allahot, apo fjallët e Muhammedis a.s. dhe nuk i referohet interpretimeve të besuara dhe të verifikuara të këtëre dy burimeve që vijen nga generatet e para të muslimanve dhe djetarët e mirë fillët njërë që kanë pasuar pasaj shejku i mëradhë. Do të lasonë të për islamin si fejë univerzale. Që fa nën kuptan kja? Të ndërro dhe zër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 Allahu jalla wa'la wa tët në ayet nëmër tërë të surës al-ma'idë. Allahu ima dhruvar tët, el-yewmë ekmeltu lakum dinekum, wa atmemtu aleykum nëmëti, wa raditu lakum ul-islamë dine. Allahu tët, sët unë vë plëtsuva yuva fënë. Aplëtsuva nukë aze të man gëndëtë përfshin të gjithë ato që ju në vitin juve, me kuptimin e gjithë përfshirjes që do të lasin për të në vijem inshallah. Dhe e përmbusha begatin timin da jush, begatia e udhzimit, begatia e msimit, begatia e shpalis, begatia e mshire, sa allah që leho në adetuar njerëzve, u përmbush me këtë mision. Dhe jam iknachur që islamit e jetë feja juaj ande kujtë shlomë flet për veten e tij. Sa Allahu e ka plotësuar. Allahu xhalla xhelali i thot në Kur'an: Ma farratna fil kitabi min shay. Në këtë libër nuk kemi lënë asgjë mango. E therra ju duhet është e përmbledhur në këtë libër. Të flasësh për Islamin si fë gjithëpërfshirëse, si fë universale.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 Gjeja më themelure njëtë për njëri unë. Besimi është në mërë të mrekullush me isharua në islam. Në qofë se dëshërën me njoftë Allahun, Zotin tëndë, në kamë si më të mirë se Korani për këtë. Ti lezën për Allahun Koran, ti lezën për Zotin tënë Koran, dhe gjithësëse do të bindesh se egzistanë.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 Nuk ka madhërim, nuk ka respekt të posaqëp, ose nuk e dën biqdëgjë, atër kjo besim është i kotë, është i thotë, dërsa nuk ka të nërua lezër dhe motra në islam, diqë që kur e ledzan, disin nështë a për Zotin tje për shtype jotë mirë, apsur e të i shka kështë. Gjido prezentim i besimit në Zotin,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 qëfën ato qështje juridike, apo qëfën ato qështje dë më thonë të jetës familjare, bashortore, qëfën ato të qëfar do lej aspekti jetësor, e gjithën se islami për gjithdojgje ko zhidhje, ko regula, ko dispozita, ko mësime e kështë nërëdhë. Ma dje, ko mësime dhe për jetën më intimë dhe më privatët e besimtarëve, ko mësime dhe për gjyra që njërë duke në të thjeshta, po edhe për këto ko mësime,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 Lëtëzë për mirësiedin, për moralin, lëtëzë për durimin, lëtëzë lë, për qëfar të duash, nga e që i duhet njerëjot, lëtëzë për faljen, për që ka duhet lezën e islam? Dhe të shorës se, i ka përfrit të gjithë ato që i duhet njerëjot. E qofë se lëtëzën për durimin, që në duhet shumësat, nga e që ka prezentu Allahu në Kur'anë, dhe nga që ka prezentu Muhammedi sësëm hadith, nuk do të keshë neoj për asë një trajtim të të të të të që kodhë me durimin. Dhe të mjaftën kjo të kuptar që ka është durimi, si bëhë durimi, së është i vleshëm durimi, së është nevajshëm i rëndësëshëm, e kështë moral. Nështë lasë për vlera të të moralit. Dhe nga kjoj aspektër, gjithë përshërës, gjithë përshërës. Kemi përshem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 Së samësimit islami. A nëpse nuk është për këtë kohë? A ka islami e zhjithë për njështë këtu? Po ka. Epse së është për këtë kohë, pra? Nuk matet, nuk matet shikunë ruar. Një fej është për këtë kohë, është për atë kohë, në basë të kohës e shpallës, për së është këtë kohë, është 1.400 vjetë. Së matet shë të. Kasi kemi samësime për shembu,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 ku e vendos shpalllet i kët Allahutin mirpafqësinë e qenëruar. Skodbaj absolutisht domethëskë të dinë. Islami nuk ka rregullat i us duhet me i gratë derë. Skok kur ku nuk asë ka muslims, nuk ka për kët punë. As nuk ka mundsi çe ta përdorësh Kur'anin si udhëfyes si të mbietosh në shkëtin. Ti të shkon pas shkëtin, dez shkëtin, po si Kur'ani të ka dhënë që mbietosh në shkëtin. Nuk është për shketin. A që në regullat tjera tje të mbjetesës, si kërkuat uje, ku du të me ljupuj, ka pun tjetër ashtë. A ne s'kot bëj me shketin. A s'kot bëj me nëzat. Kot bëj me gjdo vend. Ku do që ka njerës. Islami është indelidrë me njerën. Nga se Allahu Gjallora e ka zbrit islamin që ti ndihma njeriut ti afro njeriu ti monsani njeriu nje dinjitozën katbot të lumtur, të mirë, të këndshme. Përkat ka ardh për njerin. Andaj sa so her ka njerëz, islam është i përshtatshëm. Kudo që ka njerëz, islam është i përshtatshëm. Me një vend që nuk ka njerëz, edhe në një koç nuk ka njerëz, atëra edhe Kurani nuk ka çka më lyp në atë vend. E kujt i vjen ai? Kurani është për njerëz.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 apo qoft në bazë në qoftë se e bëjmë kategorizimin në bazë të nivelit intelektual apo qoftë në qoftë se e bëjmë kategorizimin në bazë të në bazë ë uh, aspekti social çelen duhesh merrë edhe shumë të tjerë do të gjejse aktor gjithpërfshirës pa Për e marrim të para hajde po ndojmë njerëz në të ë uh, po ndojmë njerëzit ë uh, në moshë Në islam, për shambull, të themi se islami është për pleqë. Mirë. Po, thë unë i kështu, hajde po këshurëm. U, së so mësime fmidhë, të gjënë so për fëmidë, të shumëta, së mësime të gjënë për rininë. E së, so, pak mësime ka për pleqë. Andaj, mësime, e qëka ti bëjmë të mësime? E qëfar të bëjmë?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 Apsolutisht, apsolutisht. Parëmëndoni në qëfarë detale ka shëruar problemet e gruas, më hënitësh, më hënitësh. Në stazin për shumë të drejta të saje, për shumë udhëzime për te. Ma dje, në detale asë shëruar një nga problemet që veqot me të gruja, cikli menstrual, lehonia, ka shëruar në mënyët e detajzuar këto probleme, kur pasëruat, si pasëruat. Kë që rëmë rëndësi shumë, më stlasim për punë të tjera, më stlasim për trashtëgimin që e ka nda, ma dje një surë e tërë, ku në mënyrë të detajzuar, janë sharuar regullet e trashtëgimin, qëhet surja e, kapëtina e, jo burit nuk quëtë vëllat, kapëtina e gruasë, në njësasë. E ka mërtuar kapëtina e gruasë,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 mirë në aspektin social, është fjetë të varë, fërëve betëm, fukarate e, e, e njëkin këtë fe, mirë, hëtë e pekëshyru, si të qilë Koronin, surja, surja e dyjtë e Koronin, fillim, fë që e parë, fë që e parë, Allahu Gjallaj Gjallu thëtë, dhalikë el kitabu la rajbe fi, kjo është në liber që në ka pikë më dy shënë të,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 A, ah, zë qatër me pas një sasit saktuar të pasuris, e cilat ka qëndruar një dhët, dhe nga jet tjep 2.5 kujt të varfurve. Dhe të tëtë, nuk ka fej për fukar e kjo. Hagji, ka shpenzime, ka argjime, e ka bërë shtyll të islamit, për kërsh të hagji, për ata që kanë me pagu. Dhe tëtë,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 Nga kusht në kriaj? Min dhekërin vë unë, tha. Nga një bur i quajtu Adem dhe nga një grua i quajtu Hawa. Apo? Min dhekërin vë unë, tha. U wa gjaallakum shëruben vë kabaila li ta arafu. Ju kemi ndarë në popoj, në fise që nënkuptan, në njyra, në raca, në gjuhë, në, në, në vendet të ndryshme. Ju kemi ndarë. Emi të ndarë, së po. Ky popoj banën këtu, e të të të banën atja.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 Andaj, përfundua të them, një ajat dhe një hadith. Nëse them, për islamin fletë, Allahu, dhe për islam fletë, Muhammedis, Ossalim, ne jemi për të sjelë së kësaj. Allahu gjellewala thot, në kaptinën Taha, thot, ma enzëlna alejke l'Kurane li të shka. Shikone këtë,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 Dhe gjithashtu të Muhammedi aleyhi s-salatu o s-salam, në shumësi me në kamësuar, që ku nëruar se ka ardë për të mirën e njerëzimit. Qëfar im sej pejgamberis o njerëzim në atë botë? Im sej që ta largojnë vla vrasën, që ku nëruar në, në medinën në e pejgamberis o s-salam, para se të emigrantat e Muhammedi aleyhi s-salatu o s-salam, Ishin dy fisë, fisia Aws dhe Khazraj. Të cilët ishin shtrruar nga Vllavrasia e madhe, në kuvrëmës vetë, ishin në një dëjtari të pafe. Kurall Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, nëpër Aws dhe Khazraj, pa Ansar, u shndruan në parkrahas në ndihmtar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 Dhe shej kur më radh ma vënë vende të tjera, dhunohej nën çmuaj, për buzëj, e kështim radh ia ktheu kodinitet. I tregoj se ti je krija e Allahut, i ki të drejtat të tua, ato duhet t'i respektosh. Usoli mirë njerëzimet, pasi me kët mision e ke dërguar Allahu te Levala. Dhe për kët Allahu tha: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ne nuk të kemi dërguar o Muhammed alayhi salatu wa salam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 505, bëjtë Po orna, orna. e qartë A bu në një piti tjetër është? Po urna, urna E kena një problem të me gjami Se ne kanë bjullë gjamiën Për arsye se një dja liri Shmehëm që të shumë shpejtë Atështë Allah uvzu, Elhamdullila Në në ka fëmë pak si të leo që të gjami Për shaman e ka hukë të shpejtë Atën gjami që në ka gëmorë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 Po, Fark nga kabon është të gjithka probleme, amon, ju të ritorë atë polë, po që mu në bjot gjamija, e më të medoll, ju gjemë në po 5 minuta, e më të medoll. Po, e qartë, Allah, e qartë. Pa pa vajtë vajtë vajtë vajtë a më t'ilë, a më t'ilë, a më t'ilë. Tëra më alikum. A kemi telefonat duke pritë, apo përshkënën përgjigja? Mirë. Së përkajtë pyjtës e parë, kjo varet nga, dhe më thonë, nga 3 dita.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 Telefonat kemi i nëquadrojmë, urna? Së dhe në leke. Aleykum së lehar të la. Dërta në të nga poni gjithi nërë që komë dëgju që e gjithëtoni dhejre gjennetit, më në ta njerë që në këtë ratënë burin e vetë, përse gruën e vetë. Dërta në shëru, a komë dëgju minë, a komë dëgju gëzim që në këtë gjithë së në e dhejre. Në shëru, dhe shë. Pa. Në përve. Pa dëshim se gjenneti është uh, õšt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 se një nga veprat madhore që i alehtësën me të madhë njëriut, arritje në gjenet, kur them njëriut, kam përshëtim burit dhe gruas, është ruaj të e ja ndirit, e veç anërështë një grua që e ja ruaj ndirën e saj, dhe një burë që e ja ruaj ndirën e ti, dhe nuk e një losin ndirën me punt përmëralshme, nuk e një losur kështu edhe ndirën e të tjerve, pa dushim se këta njësë kam bujnë një punt madhët e kaloj në pamvarësisht a ka dër të tillë as ka dër të tillë kjo vepër është nga veprat që çon në xhenet kjo më rëndë kjo është vepër që çon në xhenet padyshim dhe në mënyrë mënyrë shumë të shpejtë dhe të garantuar ashtamika ku ruhen mënyrë të pasaqme ruajtjes ndërit dhe moralit veçanërisht kur bëhet fjalë për njerëz të martuar atë kjo është diçka shumë shumë shumë aspekt i ndihshëm për katarsia dhe kosheruan fiton shpërlimet më dhatë të këzoti i gjithësis. Poraj që e një los, atëre razikohet me dhenim të dhemëshëm, të këllahu imanuar. Telefonat të të rinë kohëtrujnë. Selam, aleikum. alekom. Alekom, selam. Ho, zdo është ta me të pytë, më falë me bluzë, jo shumë në ngusht, pa asë shumë gjonë kër i e në shpe. Po. Edhe në pytje, pyt, uh, ja pytje të jetë, dë është ta me pytë, a javën e kallume e komboj në pytje, të Dashnaf nuk jom falim koh, domethun jom nuk jom fal kokrak nuk vota veni her. Em kur qanaz muj ora dom sune kash nuk kan zo vasti tjetër thjesht nuk jom falim koh. Ka tre kom doshë fal dreka kur qanaz muj ora. Dashna dit a do të përsërit kit namaz? U kodre ka skinu ranja. Po ka tre kom doshë mu fal e nuk qshim kan doni kindia. Po po po. Thjesht nuk jom falim koh. Po kuptova. Assalamu alaikum. Assalamu. Uh, Soj, përkat uh, pysë se parë me bluzë më u falë, një sen do të me ditë se gruaja në namaz duhet të të kujdeshme që të veshët me tesht përstashme për namazin. Qëfar tesht e përstashme? Tjet e gjërë, tjet dëtot që nuk është e holë, dhe nuk është e ngurë që e përshu në trupin, po tjet shumë e gjonë. Nuk e pas për asyrë se gruaja nuk rënë vetëm në këmbë namaz, po lëvizë, dhe kë e trupit, dhe të rimesh shka këton që edhe, tash, edhe tesha të merë formë të trupit. Dhe në qëse tesha nuk është e gjërë sa duhet, mund të përshua në trupin, qovë në pjesën e si përme, qovë në pjesën e pashtëme. Për këtë arsuje, do të do të duhet të diqka e gjërë, diqka hapur, që do të do të nuk e përshua në trupin. Dhe kanë frikë se...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 kusht që mos të vizatohen, do thot vihet të trupit, mos të përshuohet trupi dhe mos të duket, mos të tejdukshme që të duket, do thonë ndonë pjesë e trupit e mbrak në nga se kjo e prish namazin. Prandaj me cinë xher, do, do do do të është lirë që nuk e, e, e formson trupin, në çfarë lëvizet namazet as mos e tejdukshme. Kjo është kushti që duhet i përmbajmë. Pastaj a bëhet kjo me bluzë apo me çka bota nuk e diu ne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 Ska kemi telefonat u një kantorë, është të mu shumë allen jam koherë me qështë Ah? Thva quand minjat le try Undga Kinéur e me në du hq When I meet with the склад I got here quiet anduser windows and work and people same there as well, I got here, and I got here at a young university anyway. o malo? Ok. Yook be like a miphop. damned, but don't tres? and God don't start shooting me emerges and on a problem with the rest. It's a problem thatاض me and not buying you. I saw him like his or not when you kızke… or not. And he's not published. Haha Ministry… When was any details. This is gotta a good tweet but it's the story. E da time when I was in the mill, I was notthe last question, yes. At the time it never. got my ëndër policinë thjesht do të na regjistrojmë senjë të njerëzve natën. Shumë dash mirë nga vetvetja. Ëndër konflikte do të bëhet, çdo dësh, çdo dancë aromatizet. Po. I di di nuk e ka të qajë. Këto për lusin, di. Unë spirrëb punë ka të tetë veçauri. Po. Dobai natën bu. Ose ki fona fona prindjoti vite ka lunaç me tënd përgjigjënt atë ju pyes vetë ç'u bë Allahu dishka korrekt po po vetë dishka korrekt të bëj të tani di provoj po kuptova inshallah po normal dishna libër ka Allah ka shfaqë filmit të që dizhënë normalisht normalisht normalisht po sela nje studenti zdomoshu java kundë. U desh tash më kurrë shumë riskante, emocionale, ton prëvendisë bën, por qenë që vendi do të takosh lavum e atë tela brënçme. U desh ta ngjitje këto në një politike. Inshallah, inshallah do të mundona. Uh, vështi këthejmë pyqjes që e bëri më të rëmejret dhe të tët uh, ka hi kua drejkës dhe e ka pas në dërmen me falë nëra 3 drejkën. Dhe para se do mund të ta falë drejkën, i është shfaqë cikli mujor. A tëre, kjo obligohet me kompenzu drejkën. Nga se të ka zën drejka dhe nuk e ke falë drejkën. Ti nuk e gjuna pëse të ka i drejkën, nga se ti ke pas ko me falë drejkën. Në që se drejka ka ko pi ures një a dirin 4, nuk e gjuna me falë në Apo, ti nuk e këtë ditë se do të vjetë cikli. Për ndaj, ti gjuna nuk e për këtë punë, për obligoshme e kompenzu në masën. Obligoshme e kompenzu drekën aso e aso i ditë. E, se për këtë pyqës që bëri shikuësja më herët, do të të, në përdi sa mujtëa me kuptu, është një loj, është një loj në djenje nga njëre e shëquuar me frikë.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 prapë nuk mundë me i shpagu begatit Allah të madlua, na këtë e dim, për Allah e tjemi njerët më të devatë shumë ftyrë tokës, prapë dhe vëshmëria ju, nuk mundë tjetë qmimi barabartë me gjenetën, së mundë dhe mene me e fitu gjenetën me pundët tona, por Allah është problem për përpjekë dhe mundë, dalan kushë përpjekë dhe kushë mundu dhe kushë e ka e kalon pulën në rahmet zutë, në afalë Allah uneve, dalan kë Frika është në rregull, por pesimizmi nuk është në rregull. Shçetësimi nuk është në rregull. Pastaj po them që mos le janë që të zgën ngjera, ka dëndina të mira që na përshkojnë, na vijnë do do të gjendje me vërtet shumë interesante. Mi po tenton shejtani me iklim rapsht, me i përmbys që ato të jenë pastaj negative për neve. Për shembull, nëriu mendu sa kam me vdekë. Kjo është e mirë. Por kur është e mirë, kur njërin e mbron nga t'këqjat. Për shkakun dëmë e prgoj u di kan, mos e ke me dek. Çka i thotë Allahu përpara se ke fol për kët? Do më shpith për di kan. Ki frik Allahun, ki më dhon llogari për çdo fjalë që ke thon, për çdo për çdo fjalë që ke shkruar. Do t'ja pas llogari për, për Allah të manduar. Çka i thua për kët që ke shku? Perkutim i vdikën këtë ratë nëse të ndal nga punë të këqja, kjo është ekstra. Kjo është kjo është te efikase. Panjos njerë do të më unj më ngër buk apo kimedek le e bukën krejtë si as guka do më martu djalin është gzim kimedek nisha me koh tash pse komedek se ka tash deka vaktin as ku është gzimit a do të më ditë ku më e përdor vdekën dhe si më e përdor ka së shejtorit të ndonjë që kince në emër të frikës nga vdekja kince në emër të frikës për dalë para Allahut më ndonur kince në emër saj që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 Prandaj do të thotë tentoa që ta përdorësh pozitivisht ndjenin. Jo me pas konfliktin me brasinë, jo në ndeshje me zveti, jo ulrë ka saj. Por mundohu të ndije batetë të tjesh në rregull dhe atje ku ka mangësi, lut Allah të më ndihmu. Theju Allah, unë këtu më mangët. O Zot, unë e di çik këta kam gabim. Kërkoj ndihmën tënde o Zot. Kërkoj për krajen tënd o Zot. Kërkoj udhëzimin tënd o Allah, që të më udhëzosh, të më drejtosh, që unë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 Por lotit që jetë shani një mendimi të keqë, e një ndjenje të keqë, e një ndeshje të brashme, ja, është bënë kështu me kona të. Dhe mënaj që duhet të ndosh mes të parët që të sejka, a dhe të dytës. Dhe vazhdo me punë mira. Asko shpinive nuk është i përkryrë. Gjithë mund kena qëka me shtu, gjithë mund kena qëka me përmirsu.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 Nësë këna dashmonën këtë, për imit e dëpt, për dikur se ko gale për gjunaat, gjuna, bën gjunaat, bën gjunaat, falë dhe dhe valla që kom që a me bua s'pa mui, s'pa kom vak dhe allaj, do me arshuje, me arshuje, thjesht, papranushme të ka lau gjelëleora, e këta vëllaj, nuk i kam pun një të zotë gjelëleora. Përne, aj që, që frikësuhet, aj që i frikësuhet dalis për allaut, dhe kë frikë, në gjallë të kaj motiv,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 Orna? Salaam a dhe të më gëllëqë. Aleykum, salam wa rahëtullahë. Gjene doldë? Mirë, mirë urëna. Hoç, da është ta me ditë, a e kemi gjëna në kërëm natë me veshë pantolla të re njerëka? Ka shkia o së në që tëtë? Po, po. Në që ka, da është ta me ditë, a kemi gjëna a bon asban? Po, a je embuluar a jo? Jo nuk jam e bëluar. Po, e qartë, e qartë kuptova. Po, falem. Po, alhamdulillah. Na synë mirë. Ja, tani mirë, na synë kuptova. Ah, ti je e famërs mirë, kemi telefonin kuadruim, pastaj vazhdojmë dot. Urna? Alla. Urna popandja e urna. Assalamu alaikum. Aleikum sala mu ta. Oh, zë tani pjutje.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 pjesë e dukshme e saj so jashtë nuk bën më çenap. Ndërsa që nuk është e mbuluar, nuk është e mbuluar, atëherë sikur të e kam sik. Do të le të mundohet të jetë sa më kujdes mes pakunë pjesën e spaku në në mbetur të teshave. Nëse se ka kokën e mbuluar, apo s'po ku pjesa e mbetur të jetë, le të jetë sa më e mbuluar. Apo ngasë, sa më sa më afër zhveshjes aq më haroma më madh. Sa më afër mbulesës aq dënia më vogël inshallah. Prandaj minimizojaja vjetet haramin duke qenë kujdesmë të theshut e juaja. Pra këto rënikat mund të jenë shumë uh, problematike me vesh nga se do zakonisht ato përshkuin vijat e trupit dhe nuk janë komote për me dal. Prandaj json si e mbuluar, di kur se si më mbulu më tash, a veshë treni ka çka veshit ka, vesh ka të mund, jo ka rëndësishëm, ka rëndësishëm. Prandaj nëse nuk ka dikush amin kokë, spa ku me me, me pjesën mbi të trupit mos të provokanë dhe mos të shfaqë storit e saj para të e që nuk e ka të lejuar. Se për këtë pytis vijem të kësaj nëne, Allah nuk din qëfarë të thë. Kemi vojtë disarë për këtë qështje. Nuk din njëre asë qëfarë të komentan, asë qëfarë të thëtë të debohat nga shkolla përshka këtë një shamije. Med vërtet, është shumë e pakuptushme. Unë nuk përdu që të të letë vëqë nga aspekti si hoqë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 viset, dialog, me një diskutim, do të tëtë, uh, mes drejtorit dhe prenderve, apo në që drejtorit është komplet, po mënej, i, i, i, i, si ta quaj, komplet, do tëtë, i, i jo kooperativ, absolutisht nuk do me bashkëm në këtë drejtim, vi ka vendosë për këtë qështje, me te kalu, ka dikur që mbita, me full me drejtorin, ha, do tëtë e arsimit në Komune Prishtinis, për shambullovë, ose më skuat te kryetari i përgjithshëm, pse jo? Prendin më u bashk, më shkuën më thon se nga sa ajo është për gjens, për arsimin komunal të tij. Edhe udhimi administrativ i jap të drejta kryetarit të komunës dhe drektorëve të shkollave ça të bëjnë pastaj ata interpretimin e tij udhimit në bazë interesave caktuara. Ne mendoj që nuk duhet mundo, nuk duhet më durzu. Por duhet me kërku të drejtën e jua që ju takon. Është drejtë që ju takon. Prandaj mendoj që kjo duhet të bëhet të lutni Allahun e më ndihmon që t'u ndihmon, ta bëni sabër. Do bëni sabër nga se besoj që do zgjidhet problemi inshallah me Lena do të më ndihmon. Besoj që do zgjidhet, po dihet në rrugë të, të duhura. Ndersë ose përkëta asaj që drejtori ka qenë medresant, edhe shamia nuk ka farz, po alla këtu është një problem. Nga se ose ka qenë medresant në një medrese tjetër, ju në Raudin, e që nuk e di kush ataj. Ja? Ose s'ka prezantuar në dersën mësimin kur profesori ka thëlluar atje se xhamia është farzot. Kam një një defekt është apo. Është absurde. Kë është absurde. Më thon në koha xhamia farz. Ti unë unë kët po e them. Edhe në fillimet se ka i kam. Njëri mund të më thonë, unë nuk pajto na, mu s'u kam ush menaçi fenat mu mlu. Ani ti, mu aty s'e marr nisi kjo. Po mos thuj në koha farz. Se a ofarza në koha farz, a është obligim apo në koha obligim? Këtë se ka, me thonë, filon e festi, këtë e thëtë feja, islami e thëtë këtë. Nuk ka djetarë më botë, gjatë 1.400 shekëve, nuk ka njëri më botë, i cili, dëmonë, dy mësime të fesi ka mërë vesh, e që thëtë se shamija nuk është obligativë për femën. Po s'ka mërë kështu? Nuk ka kështu. Dhe nuk duhet njërë të caktumë për në amaj në eveligjërim e fetare. A farë, nuk a far Ajo ka detyrën e tij me kry. Lete kryn çështën duhet. Ëh po më tregu, pas pas fetar mendoi që fakti që fakti që mufti i Republikës së Kosovës në Amer të Bashkuar ta më ka kërkuar që famrë tu lejohet me xhamia më shkon shkollë. Ka kërkuar dhe ka shuaru se xhamia nuk është simbol. Nuk është simbol fetar, është obligim fetar. Është përgjigje më e mirë se çka mësohet në shkollë, se çka mësohet në xhamia do të them se kjo është te kalim kompetentë do është komplet keçpordh nuk ka forcë. Shamia është, Shami është obligim për femrat. Është obligim fetar. Unë se kam obligu, vallahi unë se kam obligu. Ë ka obligu Zoti i gjithësisë, Allahu Kur'an. Dhe femra që e vendos shamin e zbaton urinë e Zotit soi, kaç, kush e më shoh? Kontestimi i kësaj pastaj mund bën bën baza tjera, po bën baza po të bënd baza e tëra, po jo baza fetare. Po bindjesh Përsham mund të thatë dikush, unë mund të thatë dikush, unë nuk jo ja musliman, unë nuk i përfilim simet e Koranit, as besajnë Koran, o mëndaj që shamija është, është, është, është prejvim, rëbnem për grunë. A ne, këmendimi ti është, e mund me të thotë si mendim të ti. E kush ka thonë kështë, filanë të fisiko, ha, ka emën, në bëjmën, ka adres. Parë marë me thonë theja, nuk thotë, shamija është e huja, e kam pru këtë atë hujtë, e kam pru atë ta kan komplet rani me historis ton. Ne me rani i traditave i, i kulturës ton. Qysh kanë qenë nonat ona, gjyshet ona, qysh kanë qenë pasmbluara. Andaj dua të them që nuk duhet më pas spekulim dhe dhe manipulim dhe keqpdrorime nga sekto nuk kanë me rregull aftë. Sa shoft, më nëse ju duhet të ndjekni të gjitha rrugët, mos u ndalni. Nëse me drejtuar nëse punën e u marr vesh, ka lëndë tonë, shkohet tani diku shkaj më anasaj. Kërkoni të vini bashku prindet. Katër familje që tash vazhdes e juaja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 dhe drejta e fest është e garantuar me të gjitha konvejta në nërkomtore, me kërku. Kërkuja, shkati, shkati, shkati më sundalli. Unë bëse që me lejnë e dhe manuar, do të gjeni rrugdurin këtë dretim, Allah ju ndihmoft. Kemi telefonat e inkuadrojmë. Jamu Aleikum, Aleikumussalam, Kështë një pytje? Porno. Dhe shë të di se akona mazë për shlirën e zërimën dhe i përndër. Porno, akona mazë? Për, detyri, për shlyrjen e detyrimëve ndaj prenderve. Nga se kam ledu se në natën që e lidhë më kurën me të ejten, në nasë namazë të akshomë dhe jasit, polën dyre kote namazë. E të latë se vopë të ju shkojnë për prenderve. Po, po, po. E kuptuva. Natën e mirë. Natën e mirë. Uh, namazë për shlyrjen obligime dhe i prenderve nuk ka. Ska kësë namazë? Në prëndve u kemi shumë bërqë, sa të janë gjallë, duhet më kujdes për ta, mi respektuar, mi ndërru. Kërë të vdesin, duhet që edhe të vazhdoj më të utje me obligime që kemi dhe tyre, si kurse është doaja, me donë sadakatë, varfër për ta që se vape të shumë të tyre, të ua respektojmë të afrëmit që në lidhin për mes prëndërve, pas taj shokë të tyre që i kanë pasë, me që i kanë shku me ta, me ta, Te i imi mirë të respektojmë ata, gjitha këtu janë pjesë përbërëse të respektimit të prindërve pas vdekjes së tyre. Dhe gjithmonë të kërkojmë falje tek Allahu që Allahu të na fal ngase haku i prindërshit madh nuk ka mundësi të shpaguhet me shumë shumë punjë të tij, jo më me dy namaz automat, me dyre çdo namaz, absolutisht. Nuk ka oksë namazi me lidhje me këtë çështje nuk ka. Mofa njëri për çfarë i bën ama me kët njët dhe me kët qëllim nuk ka oksë namazën. E inkuadroj me telvon të, të fundit për sonte. Orna. Orna. Assalamu alaikum, hoş. Aleikumussalam ve rahmetullah. Alojësh problem këtë mision. Alo. Këshalloni plusë, në sprint marrëm përgjigjen. Ornaula, nëshallah. Orna sai për këtë pasimin e kufumave nga si imam që na kam thënë se prej vitesh kjo është trashëguar mirë është tema më e qartë ose domos vastia ishane Kosovës që imamët janë për ligjerime po të thotë nga mos vetë nevoya folja xenozës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 Pa, pa, pa, pa, pa, kuptajmë. Pra jena kanë bëti e din betje imam. Pa. Kje pun në disëshë për imam, si, si po bjen, që po bjenë që imam i fellu në të rolin si pastrosht, dhe korë gjo s'ka me tjetër. Ti edhishë këtë pun ma mërë, me naskerë u përshë qësë, kësha që, pasë dhe shqirë për... Pa, që matë në vendit ku po jetuajmë nga, që bilet pakëtën të rritë me kuptu këta, të përshkajnë. Në atë ditë pastrimit, është po janë kushtet e mira për pastrim, për të do mos nuk po janë si për në qëtjetet dikon vendet veçanta me që uë. Pa, pa, pa. Visa po më kuptën, po të kuptën shumë dhe të e tojë. Një momi me uvesh, ma modeste, me shku me pastru, me falë gjemazën, edhe me dojtë të gjëtaj gjemazën dhe qëtë qëtë që me thonë. Edhe dyta, unë e këtjekat e ujtë lukëmonisë taj për këtë arkivole dhe Po dhije që po në detyrojnë, pjesë marja grave në varrime edhe ajo gjohë ndalume edhe din vetë, tjetër është me bodoha me shkugu masandej, ju të regojmë shpeshë në nduot që me ardhë dhe gratë në fërqjellë dhe gjenazës. Pa. Sholalaj o zëndë, shpo di që ka me fanë, shka pas dëshirë të... paske kolegë media dhe dhe... për informimë. Selamuleikum Allahu is-salam. Zotërorit faleminderit. Zotërorit faleminderit. Aleikum selam Tullah. Ëh kjo është një prej shqetësimeve, do të thotë që hojallarët ëh i hasin në punën e tyre, në kryen e detyrave që i kanë. Ë pa dyshim se institucioni hojës ka psujë një lloj degradimi, ka psujë një lloj zhvlerësimi.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 kurse, në gjemija, ku do qoftë, më të regu se kjo nuk është qka e keqe, kjo nuk është qka e frekshme, është i joti, shpëlimi është bëj madhë, kur kurse se lonë, ma me përkushtim dhe ma me sinceritet se te, e kështu më radhë, me mësu njerësit të ke fundit, ka dalë ka dalë, dalë nga dalë, me se që, kjo punë shko nuk o regullu, po arderja të herë, ju mbetë të gjellarës, nuk kanë qka me moho, ju mbetë, si Nuk përmi e lonë gjithë kujtë me la gjenazën, me la nërta skeleshkase, ose, ose mnyra që nuk, nuk përshtatin me dignitetin e dhe dekurit. Ese lari është një respekt për dhekurit. Dhe duhet tem që në këtë dretim duhet me punu, por fatke cishë në kanë qëllu dhe probleme tjerat shumëta, që por duhet me i largu, me i vitu, me punu dhe nga dalë, por unë më ndaj hëgjinderuar dhe gjithë hë të gjithë hëgjallar të tjerë, më ndaj se në qofë se punojmë me sincer Dhe me dëvërtit bashkohemi që se bashku ti te e kalujem së provat dhe svidat dhe problemet që balavacuem e tu edhe nësë jo gjelar, por edhe gjema të tion me ndoj se me lene adët menuar vëllahi, shumë shpejt situatet do tjetë këtë ndryshe në raport me neve dhe muslimatët. Por në qëfse, Zotë në ruajt, ne ndër vete nuk imi mirë. Ne nështë anaj me zvete mund t'jemi nga ta që flasim për një tjetërit, ose i bëjmë kurë nj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 dhe kontributin e bashkëpunimin e ndërsi të xellarëve dhe xhamatit mes mes mes vete. Prandaj edhe varrimi marr arkivol edhe ardhya e grave në uh, varrime, gjitha këtu, dhe këtu janë pjesë shumë paçartësive që çakrojnë që popull. Janë pjesë shumë uh, që dëshmojnë mungesë të madhe informimi të fetar që ka kë popull. Pra ne duhet punojmë që të informojmë, të mësojmë njerëzit dhe besoj se poshta të mësohen dhe të arrin informata me lehen e Allahut manduar çdo kush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 qi është uh, njeriu që në emër të Allahut flet në tokë. Dhe kjo është padyshim vëllai porezi shumë e madhe që duhet jemi të kujdesshëm për bosoj. Por edhe nën tjetër xhamati duhet që të mësohen të dëgjojnë gjalorit. Ejo tua kontestojnë ndërimet e fjalimet e këtyre radh, por takim urra të bashkunit dhe të mirë kuptime të ndërsjellë, që në këtë mënyrë të krijojmë një ambient më të vërtet i mirë elhamdullillah, po edhe më të mirë E më shumë dashuri dhe respekt ndërmjet ndërmjet vetë. Allahu na dëvon në këtë rrugë, dashiku që e palënduar sekondruar, kemi kaluar dhe monitorët e rëdhëruar për këtë mision. Ne këtu japim fund këtij misioni për sonte, duke lutur Allahun të madhuar që Zoti xhela uala na emocion të fenë si duhet. Dhe të na mundson që me këtë fe të jetojmë jetë lumtur, të këndshme, të mirë, yjet që me të vërtet ë është një parapregaditje për jetën në xhenat. Nësë do në mënurë që kjo fit bëhet shkaktare, e të në largohet zilija, e lakmia, e urejtja, e gjdo ves i keqë që në dëmëton neve edhe njerëzit tjerë në përgjësi. Allah në bëfë të dobeshëm kudo që ti emi, të mirë, dobi prorës për familje tona, për shëqërin ton, për vendin ton, dhe për botën barë. Dhe në takimi në arshën, Assalamu alaikum, Rahmatullahi u Barakatuhu. Ah, ah, ah, ah.